Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayum id-din. Allahun e madhruare falenderojm dhe vetem prej tej ndihmë të falë kërkojm lavdata dhe, dhe bekimet e Allahut qofshëm i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij dhe shoqët. Që të gjithë ata që ndjekin rrugën e dhe tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruaj vëllezër, edhe sot në këtë ditë gjymojën, këtë ditë të bekuar dhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, po vazdojmë me tema që kanë të bëjnë me këtë muaj, me fjalët e Allahut xhallaxhelaluhu, që të marrim udhëzimet e duhura, që të mësojmë atë që Zoti xhallaxuela ka kërkuar prej neve dhe të mësojmë se çka realisht është kjo obligim dhe si Zotë i Gjellewale bërë obligim a gjerimin në ajetit e Koranit Në takimin e kaluar kemi folur rrëth thirje së Allahu drejtuar kriesave Drejtuar besimtarve Kua Allahu thëtë ja e juhe lëdina amenu O ju që keni besuar Dhe kemi trejtuar dhe shëruar që kanë në kupten kër Allahu të ratë Dhe cila është edukata e përgjigjës Si duhet na si besimtarë në Zotin Gjellewala Me u përgjigjë kër Allah Gjellewala në thërret O ju që kini besuar Dhe pas që mësuam këtë edukatë Dhe shtiluam se si duhet me u përgjigjë Ta është në mbetit me ndëgjuhu se Pas kësa e thirje Qfar kërkon Zotin pejneve Andaj Sot dhe të lasim për këtë tim Si e ka bërë Allahu oblegim a gjerimin Pas thirës oju që keni besuar Allahu Jelle Jelalu u tha Kutiba alejkumus siyam U është bërë oblegim juve a gjerimin Këtu i kemi disa Pika që është mirë me mundal Qënë e të ndërnën e zë fillim eshtë Allahu përthat oju që keni besuar O është bër obligim juve agjerimi. Nuk po thot Allahu o ju që jeni besuar, Allahu po po ua për për thot, u obligon agjerimin, por po thot ku është bër obligim. Nuk po për përmend kush në ka bë obligim. E çfarë morrë nga pikë kësaj? Dietarët kur e kanë komentuar këtë atë kanë thonë, nuk ka nevojë mas fjales ojo që keni besuar me përmenë se Allahu a ka obligun nga se besimtarët e dinë qartës se aj që wa obligën a gjërimin aj që wa obligën adhurimet është zoti gjelleonej vetëmi dhe s'ka tjetër posti a ka mundësi dikush për njerëzve ose sot të qëfë numëri ty në, tyne, më mbledh, edhe urën e Allaho që Zotë e ka dhonë, me thonë, na po thonë që si vjetë më sa gjërani. A ka mundësi dykush me anullu obligu e shmërim e njive primit që Allaho ka bërë, s'ka mundësi. Pse? Nga se i vetë me që nga bën obligim dhe qka nga adhurime tonë dhe e anulon apo bën lehtësim është Zoti i Gjallëu. Prandaj kanë u është bër obligim juve agjërime. Kush nuk ka bë po obligim, nuk ka ndonë më pyetna, e di. Ne besimtarët i marrim urnat për kujt? Për Zotin e Gjallëu. Nëse ai është krijuesi, ai është dhruesi begative, ai është i gjithdijshëm dhe ai është i vetmi që den më smirë se çfarë na poshtëto atë neve. Allahu Jalle Wala thot në Kur'an, "Elay ya'lamu ja man khalaq." Ai s'i du gdin për juve ai që ju ka kriju, ai e din më smire. Ai e din më smire çka ju duhet juve. Dhejo, ai e din më smire çka ju duhet juve. Ai e din më smire se çka ju krym punë te Zoti. Nga se ko mund si njëri për shkakun ka jera me boni punë. Thot Po du se vapë me këtë punë Na du të mi thonë A të ka thonë zotit se ka se vapë Një së më në cimu po më do këtë E s'ka mu po më do këtë Na duhet me bëa që ka thonë zotin Da që me bo se vapë Nga se Allahu pëse ka që pegamber Pëse Allahu e ka dërgu Muhammedin Sallatësallatësallatëm Veq për së me lëneve me shetit Gjithë kush me qef dvit me bodi shka Gjithë kush me meni ti me bodi shka Përshëta Allah e ka drëgu pegaminë Në së me drëgu se Rruga që Zotë i e pranën Udhëzimin e pranën fen Që i pranën punt Që jyëtë dëni me u shpërbili Allah U përto është rruga që në të kajtë s'kush Mohamedi sallallahu sallam Onda i dhe Besimtarët e din nga besimi tyne Nëse dikush përshemun thët Sabahu i ka dyre qate farz Dye qate farz i ka Dye qate i ka sunet, dye qate i ka farz Dhe kërështë të hoqë, unë u knaxha të u falë, a bënë, 4 me farëzënë e sabajtë, që ka i thimin e, zë bënë. Po përse zë bënë, dyre qate për shtaj, se vabë, nuk bënë, s'ka qështë dëmë në, ka thonë 2 i falë, 2. Ta shë këna me falë në shëllot gjumonë, edhe u knaxhëm të u falë, hoqë a bënë me i falë dhe, Katër tjera se për një me mirë për falëm Zban, gjumaj e i ka dy farës, i ka tjera të një sunetet Po dy farës i ka, për obligim e këna me i falë Për ndaj Kej të e për me kumëtës i këfej ka disiplin Dikur shtë të për shrembull Unë Po a gjyrej një mujtet Ramazan Mirë për qaq letë e kumë pas Qaq mirë këm a gjyru Po të më a gjyru edhe një muj Po jo në file, obligim për jë për i vetës Nuk banë A gjërimi në muje është Ramazan Farz Tjera të pastaj Kur së so danë gjenën në filet e të shka Mirë po duhet me posë dë vija Në darëse Ka një disiplin këtë fi E kështë më rrath Përëndajtë ndë, të ndërozër A jeti ku Allah o thatë kut i balikumu ba Së jam U është bërë obligim a gjërimi është a jet edukativ Në edukan në disiplinën në mësan Si duhet në me i regullu Punë tona Si duhet na mi kuptuat obligimet tona për boll dhe karshi zotë që leuala nga të cilat ne shpresojmë se vap. Na duhet se vap. Andaj çdo punë që ti do të savap, çdo punë që ti dosh problem, duhet më lej dimo këto vepra, duhet më certifikuat ve, kush ka thon kështu? Kush ka psu kështu? Kjo është edukata besimtarit. Prandaj nukon herë shma terek kur ka filluar një do të trazina me u bë do turbullina mas pejgamberit alayhis salatu wasalam diollë ojës pejgamberit ibn al-abasi gjetar i madh në New York kanë një njerëz të fol gjithçka mas u dik pejgamberi som dhe thot keman marr një vendim që më thon njerëzve ku e ke marr këtë fjalë kush ta ka mësuar nëse kalon ma kam su filon sahabije, se e kam gu pejgamber në alësëm, e mirështë. Nga se rruga është e sigurët. Ama, të ndërgjëzër, gjdo lami ka disciplinë, gjdo lami ka regullë. Epse nuk duhet kjo regullë dhe kjo disciplinë me vlijë dhe për fejnë tonë, kur feja është halama, e regullu me halama, e disciplinu me seso, në mitë të tjera. Për shambullë, Për shambull, me thonë dikush në aspektin shëndetsor, se filën ushqimi zban, a i sashtë mjekë, sashtë so kur nuk ka lidhe me kitë punë, i thush, kur shtë ka thonë Allah që i zbanë? Juve jo që ma më mërë më manja mu, me më, ta mërë më manja të ju edhe unë e ka mërë në tëmbra. A po së jamer, në ashtë i lem ju për shambull, me thonë që rrimën që ki anti këton shpe zbanë kështo. E pse zgjuan tia jemi mistër, ju sion veç po vërmenë mu. Ja, marrën këto mistër kanë drejtë, smuajmë monetornë me mjë arzu mistrës. Apo gjithkujt na shkojme vetë di kanç den. Edhe është i profesionalizum profili i tij, çdo gjithkujt kjo çdo stob. Kur kush kur smuhet, apo kur smuhet, nuk shkon as ku tjetër pas të mjekut. Shkon bela edhe te mjeku shkon qinj me jetë automati mire, e çkamën me automatin e manzoese, mai besueshëm ti qysh. Dhe edhe në feje duhet që sëtë, duhet me shku me vetë ati ku duhet, jo kum njënë, në kanë thonë mu, fthaj kja njëni, feje asë sëtë, a njëni qa u kona, au kën hoqë asë u kën hoqë. A është kja libra që ulemate ka përmen, apërsa është kushe ka të tonë këtë fjallë. Gjithë mund, besimtari, duhet me pasë qarë burimin e informatës, ka ka marrë këtë mund. Enë basës ojë, Allah me adhuru, suqel, Dhe Allahu ka në kutipa alikumus sijam Allahu ka bërë obligim agjerimin Do të u është bërë U është bërë obligim agjerimin që në në kuptan E din një kush e u ban njëve bërë sanat E din një kush Po qaj që këni besu në të Allahu gjellë gjellë alu Andaj Nëse Kur del para Allahu të mandum Dlajnë dhe rum Në jesë të tonë kërë më dalë në parëzut më dalë në gari Të ton Të ashti duke agjeru Për le u edhesh për lënë vetën pak si keq, po për i thë Allahot, edhe të vetë zotë i për shambull, pse e munejshë e vetën me në gjinim, pse sënë këshë e bukë, ti i thush, po zotë, tim kje thonë me agjeru, u kry, në regula po, e kemë ke bështetjen, mirë po, që këtë ditë më me më mësu vetën për që do punë, qëka do që i këna mundu nja, nësa Allahot vetë, pse e bëjshë me thonë, Tina ke mësu, ose ata njështë e dikshëm që tina i kequa, ata në kamësu. Qisut? Nga se besimtari e në nënkuptan, në njën e besimit e tise, qishë mësuet feja? Dhe kush i bëm pun të obligim? Kush në dalan? Kush kalzan qka ban, kur kanë qka nuk ban? Nuk është feja hapur, kush qka dan me thonë, o më hapët? Ma mërmenja mu, ka thonë, një onë i ka thonë, e kështë më ratë. Feja nuk ban me konë të, në, të ndë nuk bën feja me kon eksperiment i kujdë i kujdë koft feja nuk bën me kon thashë them e, e, e, e, e odave rrugëve kafeve këto merrot feja është vend që feja është disën që e ka vendin ku mësohet janë shkollat janë medresat janë fakultetet janë librat që ti mësohet feja dha përmes njerëz që kanë dalë këty hy ty të mësohet feja prandaj çdo sen që keni duhet marr me vetë qoftë komunim kanë thonë a ban as ban etsjë merrot ndaj të ndrozur kjo është ato që na edukon se çysh na duhet me sufin ton çysh me mund na fenë sa so dal gjithkushi dikur është rrngon fort dikur është riron fort dikur sot dikur sot natë me mor fen shikoni sot për shkakun sa so fot ke thëst një herë që nuk po ilegjitimojn veprimet tek dietar të kulema vetë të quhen vet bujsana ku i ka qju kjo ton ky gjaxh që po di ton ky vrasja Me zveti fa të këtësisht Ne mëndë që ka fit Ne mëndë që sa që e thot Feja më thot Cila fejt së të shumë e bovlo Cili a jet Ose hadith të kam su me vra një është pa fajshëm Cili Cili të kam su me i me vra Graf mi Ku, ku është kë fi A i thot ne mëndë fejt Bile ne që në gjishin dhe neve kësajt në kërstën Mësë jo asha dhe juve Se ju, kalzë, ju kalzën e juve Për shremu Ne mëndë që ka fit Kushtë ka thon Di acarizmu fola ka dzon çkaftëja. Andaj, feja nuk ka shlojë kurse gare, çë kurse merr njerësi se vetën çdi ku çan. E ka fiksua ku i çan njerë. Kurse merr fin ku s duot, nuk e merr fin pe pe pe ulemove pe xhallar, po pe kush di ku udhës di ku ne merr fin, su, di ku ne ka msudo di ku. Ujini internet njerë e par çka gjet, atë çka amin. Po ku e gjeti këto kush është? Ku e din ti ku është ku internet? Tani çu po na çan feja pastaj. Atë një hujum që musliman qe unkom, po nuk ka fe ashtu të arsyet, u e mundon me kallëzuar. Pse? Pse u quhet domë në dialekt, nëmën të fes po bën veprime çot. Kurs ka me të fes, as kurs ka me konfes. Mir po, nëse nuk e kuptojmë këtë atë të ngjajshmë, duhet me dit kush veten këtë lloj. Arë, Al-Kurani, gjithë kurani. As preshton të të stand më vë çka don, kush çka don. Kush don me kush do më dal? Jo, Allah ka dhënë se Kurani. Te musafiri më pret, çish mës mira, po më bë më arni musafirët e ninftor. E prart. Li po çka i, i thu, ti i thosh me fion, po me vepra i thosh, hiç e tu vllan, ulë çeto. I biançe, tash duk i varen. Ai tash musafire me kët çpordor mikpritën tonë që vetëm von që u ka pasë valla pa do fiu ka më di kontrolluar me kju çakin toj. E çaporit në flukat e mia. Kë sa punë jota. Ose më ka dhënë sa parë e kiti që apë të interesan ose më më kaldo për do pyte që se takojmë mësafirit që ka i thush? ja më falë që të kime najdë më të në dhu më smuna me të sli se ka mësafir tjere se ka grasë se ka sanë që në smunu më përzi apo ja ku fizon edhe pse më mësafir ja ku fizon i farloj levizje pse ka rren këto lo që esë më ngërë që atë dusht bëj më bëtë sa dusht a më meren me regullë me disiplin pë Njëtën tonë ka regull, ka disiplin, në shpet tonë ka disiplin, ku të shkësh ka disiplin? A nuk duhet me pas edhe në fejtë disiplin, regull, u vetëllot dikush, me pas një ran, me ditë kush po fletë, kush po ngën, ku e ke marë, kush të ka thonë, e kush të më rallëve. Përëndaj, a jetë që Allah dhëtë kut i bë aliku, mësësë si jam, u është bërë obligim juve agjerimi, është pikësh në këdretim, në edukan dhe në mësën, Qështë duhet na me e regullu marrin e fesë tonë. Qështë duhet na me e regullu pranimin e obligimit që bëjnë e mën fesë. E ka një shtega ja. A i shtega është, ka thonë Allahu edhe ka thonë Muhammedis sallallahu sallam, nërmalë, qështë në kamësu ulemaja, në kamësu djetarët, në kamësvegu. Korë këj umetë, korë muslimanës në në konë pa ulema, korë alhamdulillah, ka pasë nërma pakë, e e ka e er rrma shumë, gjith ka pas djetare, ka pas e gjellat, gjith mund ka pas kush me mësu fin. Andaj, njës ka njek për para, të nëlluadër është shokë të pegamirit, sallallall au salem, kër rrëdikë Muhammed Djalisam, jenë shpërnda, me shpërnda fin. Një një ka shku, parë mëna, tash dhe medini në kone të tonë, në medinën. Jenë shpërnda, një një një ka shku, në Damask, dhe në soe mi kilomet Tiedri ka shkënë në Bagdad. Tiedri ka shkënë kufe, hala ma largë. 34,000 km, 45,000 km. Tiedri ka shkënë në gjiptë. Qa së i ka shpënda, i ka shpënda, shpënda, shpënda, shpënda, njësë ka ljë me më, më sufin, këta është dash me dollë. E tani, ajë që ju konë atje, në gjiptë, e ka pas një hadith, dy hadithë, që i ka një ajë nga pejga mirë, sallallat salem. Edhe, kush ka dash me më, më sufin, është doshmë shkum kom taim jam mar hadithën apo? Ibn Abbasi të ndërrohet vetë se ky ky kur i vogël kur dek pejgamberi saum shumë hadithe si kam rri me i ni mirë po ka dashme e xhizu rastin me mësu fen pe atë që më gjall Ibn Abbasi s'ka thon un jam kushrin pejgamberi saum un e tashu nën amtina edhe më më thon çka më mëne jo vëllai Ka një qëre që ka mbun njërë me mësu fenë drejt të ola. E qëfar një metë e kena nësatë? <coughs> ka dashtë me, me marë hadithë në pegamirë të asamë dhe ka një se një hadithë, një, ju një qinë e dyqinë, një, e ka një një një sahabi tjetër që është në Gjipë, që ati ka bërë pak ja me shku apële. Ka marë devë në dhunisë, parë mënatë ashtë soj ka bërë ati me shku dhe i në Gjipë. Së është këpun ditë e jove, lërë me mujë. Kur ka shku, e ka gjithë të flajtën, u shku në vaktë. Pas drejke njërë të pushu, konë u konë të zetë, u dojtë gura vetë se ka në gjovë të më një basën. Edhe edhe me pa në gjovë, se këshë në gjovë, qëshë është bo për për ullëthimet, që ka rritë flakë të u plenuose, s'ka pa dhe ku më qëthu vëtës. Ka thonë falë, kush për duhet, kam për duhet filoni. Kam për flan, kam që, të filoni, Soti bnie bash u mshthra para derës ti, frykera sa Muisha, e sku tin ku fryra baji gazaport, sekretata zolla ta, ta plolit ka gjut ka syte ka vësht. Po edhe u prsit sa me sa Muisha, me u mbrojt pe plohnit edhe pe zollat e sketinës derisa u uchuaj. Kur çu pe gjumit i ka thon gruaja, një njeriu hu i uart pa te derës atje. Kur dalaj e ka njoft. Ka thon ai et filoni këmpo. Po çiskojm as më çupë gjumit javë pi atit, kanë burr t'ia flajta po shova e mirë. Po një hadith ku një qi eki e keni pejgamberin do thon. Mbas më na uq ç'hadith, apo më jap. Se kamë u çu të tjera tani dikon. Ata hera losën shuh hadithet ju mësu për mësh. Po të prni hadith javë pi atit, vetë ç'at dit më vëllajm se kom pun do të më kthi jotën. Ka thonë kom dëgjua pejgamberin ashtu duke thonë ç'shot e kam marrë hadithin edhe u nisë vllajm. Qaq e kanë qmu hadith, anë që ka të me thonë një hadith i pegamerit S.S.S. Qaq kanë shku lakë me vetë, sëtë mundësia është, mashallah alhamdulillah, vështë një liber, e po, mund me pasë 1450 hadith, e dhe heq pa u lotë, për zgaq mi e me. Pastaj, s'kinoj me uftu, me kilometra në komë, po me telefon e vetë këndush për e gjëlarve, në telefon heq pa u lotë, Po edhe me pas të lezën me uthëtu, me kerë, me arro platë, me tënët mignat. Gjitha këtu mirësimi shëzu, veç me e vërtetu vla, a ka thonë zote që shto, a s'ka thonë të dimna, më s'na shkonë imreje, ta një delë që vala, nga për më konët tënë. Me mësu, disiplinë dhe regullë, qysh mësu të feja. Jo gjithë kush, edhe gjithë qysh. Pase Allah o tha, o është bërë obligim juve a gjerime, të me thonë, e dini ju kush ju ponë obligim juve kema kutibë alëllë dhine min kablikum, Allah o tha, u është bërë obligim, agjerimi ashtu, si kur ishte obligim, edhe për ata që kanë qenë para jush. Do me thonë, rënjët e agjerimit janë thellë histori në nërzimit. Qka i bjenë kja të nërënë, dhe qka është mirë me kuptuna preja saj kur Allah o tha, si kur atyre që kanë qenë para jush edhe ju e kini obligim më nginu si kur dhe që kom para jush popet e tjerë, pegambert e tjerë qëka i bjen kja? i bjen se Allahu gjellë në gjelani hu gjithmon kur ka dash me pështu një popël gjithmon kur, kur Allahu e ka dash një popël gjithmon kur Allahu ka dash me shpërblu një popël me eruit një popël e ka donë nginimin andaj e nginimin nuk është rëzik për shëqnin Nuk ka ndërgarkes për punën, nuk ka rrezik për për për të ardhmen, për për kontributin, për produktin, sikurse dikush mund të thonë tu agjëru, po bën vëlla. Jo, agjërimi është një metë të në mëdhet begati Allah xhallah valla. Të ndonjë tani pak rrugën profesorit nderu dhe ka dërguar sot doktor Enis Sinani Allah xhurejt nga kryesia e Bashkësisë Islame që të na bën hutbën në tani ka pak rrugën Allah xhurejt. Do me thonë, si kur që është obligim, edhe ka qenë obligim para ta që i ka qenë para jush. E para tharë, qëka i bian kja? I bianë se Allahu Gjellewoana, kujtë që ka dhunë agjërimin, bashkë me agjërimin ja ka qenë edhe një porosi. Qëka shkunë atë porosi, unë e edu këtë rabë. Do me thonë, a ke pa kur ti e merë një pako, edhe të një do me qilë, me që që që komrana, apo? Ti edin që është dhurat, edin që është e mirë, pa në asmen që e kontakë. Kur të qeshër është që ta ka që një hedije të mirë Ajë që të ka që hedije Ajë bjenë që pëtë dënë Asë pëtë dënë Jo, ajë që tjabë dhuratë ajë të dënë Andaj Allah ka që agjerimin Edhe ne agjerojmë Mrejnë e agjerimit është një hedije Qëka është e hedije? Unë e të du të i robijam Unë e du me të shpëllit të i robijam Unë du me të ngrit të i robijam Andaj Sare ka dështë Allah u gjallar me i sh Në këtë agjerim dhijemi krenar Të privilegjuar Ndhijemi të përzidhënit e Allahu Gjallahu Ala E kur një një është i përzidhën Në mund të ka zgjedhë zotit ty Me agjeru Një një e kur është i përzidhën të nërëzër Qka në nëmë kuptëm e kur në i përzidhën i zotit Ato që Allah e ka përzidhën A duhet me i pasë edhe fjatën e përzidhën Po Ata që Allah e ka përzgjedh, a do të më pas edhe silltë e përzgjedhura? Po dyshim se po. Ata që Allah e ka përzgjedh, a do më pas edhe punët e përzgjedhna? Po i zgjidh më i Zotit. Para unë për shembull i zgjidhom prej Zotit, a më fjalë se si kë të tjert, të rrugës apo kështu? Dhe çonëkë përgjigje më të vërtetë shumë brisëlëse që e ka lënë pediatorit më i ka pasur Yahya ibn Muadh. Rahimehu Allah Qfar ka dhënë jahime në muatë Një një rrugës, të një një rrugë E ka E ka ofendu Qash më nalti me gjithë kën u dhe Se më kapë me gjithë kën për u dhe aty Qëka i bjenë këm? I bjenë që Bërës si kusata Andaj Andaj I ka thonë dikur një shka, edhe kështë që ka këthuj, ka i së udhës. O peta i përdo një shka, përgjës përshyru punë të vjeta. Për i thonë njerëzit, e pse, s'pja këthane Allah, një pja një hunve, nëse le, që a tha këtë djetar? E që shtës kësha, eshtë e kërkuar nga këja jetë me qenët përgjitë të unë, aftë. Ka thonë, nëse unë ja këthej shdo kuj që shtë të mirna me kapna me gjithë kën E pse kom kërku dija, ne kom kërku dija, jam kom doshm u formumos me kosen si ky. Se për me kon si ky, nuk do të më kryë shkollë. Apo nuk duhet më kryë shkollë njeri, ose më u ngrit lart për me kon, sikur s'do të çën rrug vetë. Ama i përzihduni e ka shoqin e përzihdur. I përzihduri ka fjalët e përzihdura. I përzihduri ka vepat e përzihdura. I ka sillet e përzihdura. Dallën aj më hera. Për këtë arsu e dhe, pejganveri sot në ka thonë, nëse e ofendan dikush agjirusin, e shqecan, e ngaqman, e provokan, qka thotaj, on im agjirushum, do së shëmë si tjone, mos me konë që ka agjirim, me është e shënë konë ma i kecët i, a ma agjirim i më ka po me konë, pak ma nërëjshatë. Për ndaj, kërë la, thotë, kema kut i be, ale ledinim i në kablikum, u është bërë obligim si kur që, u është bërë obligim për ta q Gjithmonë Allahu për të përzihdrëve ti, të tij, të dashurve të tij u ka dhënë kan, u ka dhënë jerimën. Dhe gjithmonë ata kanë qenë të veçantë, kanë qenë të dalluamshëni. Kan qenë ata, domethënë dhe jo jo të rëndomt, kanë qenë, kanë qenë të ngriturit e shoqërisë, të veçantë të shoqërisë, me çka? Me fjalë, me vepra, me sjellje, me kontribut, me dashuri, me respekt, me zveti, me mshirë, me falje, me gjitha këto virtyte dhe vlera, nga se kush i ka qenë të veçantë? Përzidhë i Allahu Gjellewala. Prendaj, për këtë, a gjelimi vjenë, qëtë në e, qëtë në e, e, e, e, bën halama të qartë, në e kristallizënë edhe më të e për, përzidhën hynure, që Allah në ka përzidhë, i veçantë. Prendaj, Allahu Gjellewala, për pejgamberet i ka thonë, Allahu përzidhë, këtë dënë nga njerëzit me bu pejgamberet, përzidhë të redhe, E kër i ka përzidhë, Allah o pegajnë bërët, qëka ka ndonë me ta? A ju mboa ta përstaj më të mirë, më të devatëshmet, a ju mboa ta më të sjedhshmet, a ju mboa ta më të drushmet, po pëse? Gasi i përzidhë në që të të mekon. Për këtë arsuje, agjerimi duhet në bonë, që ta prijetojmë këtë përzidhje, ta prijetojmë këtë privilegjë që Allah në ka dhenë, dhe mbi bazë në këti prijetimi, të përmirësojmë fjalën tona, të përmirësojmë sillën tona, të përmirësojmë raportet tona me zvetë, të përmirësojmë gjithaç që ka më të përmirësohet, që me vërtet të reflektojmë dhe të dukemi njëtë në ditën e përditshme me fjalë dhe veprat tona se jemi të përzihen te Allahu xhënëllahu. Dhe gjithashtu kur Allahu ka makutiba aleldhin min qablikum ybisa, atë ata përpara ç'të kanë pasur, post, me pasti pak malat. Sa është kjo veç fillim gjithmonë në histori Allahu xhënëllahu ka zgjidh shpallje. Dhe këto shpallje ka pas obligime të caktuara që i ka kërkuar Allahu xhallahu ganjerit. Kjo i vjen follën ngushëllimi pastaj për njerëzit, për besimtarët që malet me përballu. Si e vështi. So vetë Ummeti Muhammediun, edhe Ummeti Musaut, edhe Ummeti i i, i, i pejgamberit përpara ata kanë gjetur në forma të ndryshme, mirë po ka pas në axhir. Dhe kjo është ajo që ka bërë me këtë pjesë të ajetit dhe përmbyll ajetin inshallah me xhimon arshme, la alakum ta tkun ektosh përfundimi. Domethënë që Gjithë kjo agjirem, gjithë kjo shpjegim që bëjmë ditash, e kone sunim, e kone qëllim. Cile është kjo qëllim, dhe si me e razu këllim, in sholot të klasim në gjëmon e arshme. Të ndërmën e zërë, parëse me e përbyll, uh, fillim e shpesoni që sa fësat kini mundësi, ngushtoni, lironi venje për vazin që ka me të jashtë, e di që gjithë nuk ka me i zonë, por sot ka mundësi të bëjmë ven për uh, të tjera që të zhënë ven gjamin. Uh, D Informata i kam, e kam. Para sikur si kursi u përmenda, i dëshironë mirësadhja profesorit Mesekar profesor. Ë profesor i Nesrani Karshi nga kryesia e Bashkëtave në Manhudbun. Te Allahu qe më e shpërblyj për këtë mundë, për këtë sakrificë dhe gjithçka që ne dëgojmë, lutuallahu qe të përfitojmë nga mësimet e tij. Dhe e dyta e kemi një kërkesë nga Bashkia Islame që sot është për hap të shpërndat të gjithë imam të Mitrovicës që në Ramazan sikur të kenë një orë për nevojat e bashëisë islame dhe për disobligime dhe detyrime që i ka bashëisë islame gjatë Ramazanit të vendoset posta dhe kurso ka mundësi të jap kontributin e tij. Je në mësues që zakonisht këta them hyfba, por duke pasur për shqyrse sot un nuk do po të them hyfba, po është rrozë të them që nga ky vend. Andaj ata që zakonisht dalin për ka çështje ditë që tash e din këtë punë të dalin, inshallah, andaj u jap një kontribut sot i mundësi dhe ndihmonë bashësinë islame më të arçi keni mundësi ngase sikur që dheni realisht aktiviteteve bashkëislamë të gjitha të kryek po mbahen nga kontributi dhe nga bujarija juaj andaj sikur çdo ari që kemi një bujar dhe jeni të gjithë solidar, shpresoj që edhe sot të delni te aty zoti ju shpërblet në kurrë që jap çdo pak Allahu ja shumë fishovd Allahu xelahu shpërblet me të mirat me të mirat e tij më ngushtoini safat të mirë dhe toni mirë dhe të jemi gati për namaz sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslimun kathera